Estàvem entrevistant l'Àlex en Frunz i, de fet, ens van quedar moltes coses pendents i és per això que el tornem a convidar aquesta setmana. Bona nit, Àlex. Bona nit, Carles. I benvingut fas? de nou. Gràcies a, la... no, gràcies a tu per venir. Ens quedat... La setmana passada vam fer una mica d'anàlisi de tota la problemàtica de Palestina, de l'ocupació, la... de... també vam parlar una mica a nivell internacional, de la teva experiència com a Cooperant, que has tingut, unes quantes, has tingut unes quantes experiències i ara també ens agradaria parlar de, del tema de les revoltes àrabs en concret, uh, tu vas estar do, el 2011, de fet vas anar vas estar a Egipte, vas, estar, vas ser testimoni de, de, de la revolta egípcia, de fet vas estar a la plaça del d'Agrir, no? explica'ns una mica... Uh, jo vaig arribar un mes després del triomf de la revolució d'Egipte. Una de les diferències doncs, amb les altres revolucions eh, penso que és que Túnez i Egipte van triomfar molt ràpid. Egipte va ser des del 25 de gener, perquè se li diu revolució del 25 de gener, fins a l'11 de febrer, la data a la qual Mubarak va dimitir. Uh -huh. Donc, estem parlant de tres setmanes de mobilitzacions molt intenses durant les els quals es van aconseguir el principal, que era que el, el dictador Mubarak bueno, doncs marxés i a partir d'aquí es van continuar les mobilitzacions cada setmana. Però aquelles tres primeres setmanes van ser d'ocupació permanent de la, de la plaça i amb una resistència pacífica increïble i bueno, hi van haver-hi 800 800 persones assassinades pel règim. S'ha d'imaginar... La, la valentia d'aquestes persones perquè estem parlant d'un règim particularment violent, en el qual hi havia una tortura sistemàtica, eh, moltes retallades de llibertat. Estem parlant de que hi havia una, estat, una llei d'estat d'urgència que va ser contínua des de 1900... pila no? 1981. Mm -hmm. doncs, eh, els egipcis ja n'estaven farts i volien que, que això canvies. Jo també que volia dir és que, de fet, eh, això encara que va, va ser ràpid, una revolució no es fa de la nit al dia i van haver-hi, als anys precedents, tota una sèrie de protestes molt fortes amb vaga d'obrers, el moviment estudiantil, els periodistes eh, intel·lectuals que ja estaven creant una oposició i fins i tot a nivell polític també s'estava creant. I jo vaig anar, ja com et deia, un, un mes després, ja, diéssim, no vaig anar-hi per viure una situació caòtica, sinó mm -hmm. per observar amb calma doncs, com s'estava desenvolupant. Com ha passat l'huracà, no?, una mica. Sí, perquè jo, de fet, coneixia aquell país ja, hi havia estat tres vegades, i coneixia els dos, can els dos cantons no, del, del país. Un, el decorat de turístic, que, que molta gent deu conèixer no? d'Egipte, que és molt maco i, de fet, és meravellós i és increïble i et quedes amb un record d'aquell país mm. que, bueno, jo recomano a tothom perquè això continua existint, el turisme a Egipte. Uh, a les piràmides, al Nil, bueno, amb ciutats increïbles. Estem parlant d'un país amb 6.000 anys d'història o més. I, uh, d'altra banda, doncs, uh, un Egipte en el qual no hi havia llibertats uh, d'expressió o Bé, bueno, estem parlant d'un règim veritablement dictatorial, no? Això és el que patien els egipcis, no els turistes occidentals. Jo faig una mica un paral·lel amb, a, amb la dictadura franquista quan, bueno, una un dels ingressos del, del règim franquista era el turisme, no? I els turistes occidentals, europeus, anaven allà, aquí... Sí, venien no? a Costa Brau i del no passava res, no? Vivien una bombolla... Una bombolla mm. en la qual bueno, tothom sabia que això no era una democràcia, mm -hmm. però bueno, hi havia com una espècie d'estatus quo que se li deixava fer. A Mubarak una cosa semblant. I, a més, la complicitat era directa de molts governs occidentals i en primer lloc que Estats Units que estaven donant penso que eren 1.300 milions de dòlars cada any per una sèrie d'interessos comuns. No? Perquè Mubarak es quedés allà. Era sí, un immobilisme per garantir els acords aquests no? amb l'estat els... d'Israel. No? Entre altres coses, sí. I, el... I també el... aquest immobilisme, bueno, ja <ríe> m'oblidava què volia dir, uh... bueno, sí. el l acord de, de pau d'Israel és bastant, bastant central. No? Sí. Deies això no? de la dualitat del país entre la part turística i la part que... quotidiana, o la part de la població general que d'alguna manera el turista no veu, però que tu sí que vas tenir ocasió de, de viure, no? En, en, les, quan... en un present viatge allà ja, ja ho vaig conèixer, mm. perquè vam anar, volíem anar a Gaza, a 1.300 internacionals, i no ens van deixar sortir del caire. I això va ser el govern egipci que va, que va dir, el ministre d'Afers eh, estrangers, em sembla, va dir que aquella marxa per la llibertat que volíem anar fins a la frontera eh, no la va reconèixer, el govern, i va dir que no, no ens deixarien sortir. I llavors ens van enviar soldats eh, d'allà, mm. egipcis, que eren molt bona gent, de fet, però vam estar amb ells. Home, jo, jo, jo he vist el... He, <susurra> vas passar l'enllaç d'un vídeo que veu sí. gravar. Que realment... Ens van la... envoltar. Sí, no estava a la franja de Gaza, però estava amb una, amb una franja al mig del caire, no? envoltats de policies. Vam acampar... Va ser un precedent, de fet, en totes aquestes acampades. Va ser un precedent... Mm bastant espacial, un moment espacial. I em sorpreta, l'atenció també que quan fèieu, estàveu cantant i així, doncs els, els policis, no sé, eren policis, eren militars. Eren joves que feien el servei militar, però clar... Estaven aplaudint, eh, no? i de fet cantaven amb vosaltres, sí. no? I les consignes també les... Algunes consignes també les seguien, no? Sí, fèiem, bueno, com si no, però sí, la veritat que sí. ja estàvem, bueno, estàvem fent la seva feina, però clar, el govern van veure de que tenen una complicitat molt gran. De fet, els darrers anys de, de, de Mubarak van ser d'una... bastant febles, no? Diguéssim, ja es veia, no? Que això ja arribaria. Ja començava a haver-hi una, una contestació al no? règim. Sí, doncs perquè deia això, doncs aquesta manca de, de llibertat d'expressió ja la van veure, no? Es van envoltar com si no existíssim. Mm -hmm. Una setmana vam estar allà al caire, no vam poder fer la nostra missió internacional. I aquest any passat eh, jo com vaig veure tot el que estava passant a la televisió, no? I com tothom, doncs, va, a mi em va alegrar molt perquè ja coneixia els egipcis i sé que són gent super acollidora me'n van acollir molt bé les altres vegades. I sé que era gent que es mereixia realment un canvi i que, que, que estan pagant un preu molt alt, molt alt perquè sabia que que el règim doncs, no dubtaria en encarregar se molta gent. Doncs, quan va esclatar això, molta gent s'esperava que, que hi hagués una veritable matança. No? I per sort doncs pogués estar, hagués pogut estar molt pitjor. No? Tot i que bueno, estem parlant de 800 persones que van morir per una revolució. Doncs, no sé si com es pot... Eh, es pot dir si és poc o és molt, però bueno. I, i jo, de fet, jo no defenso... No era... Tampoc uh, simpatitzant el 100% de la revolució, de fet. Jo el que volia era observar com estava, com això podia canviar la vida dels egipcis. Jo no, Era molt prudent, de fet. I, i com que coneixia aquell, aquell país i que havia ja participat a altres uh, missions uh, en aquesta part del món, doncs vaig anar com a voluntari i, i vaig anar a una universitat uh, propera d'Al Qaire i vaig aprofitar l'estada per estudiar una mica l'àrab i vaig, de fet, explicar-ho de què he fet. Quan vaig intentar anar, vaig intentar contactar instituts d'idiomes per aprendre l'àrab, ballar al caire, i eh, totes les connexions estaven tallades. O sigui, internet, jo no vaig rebre cap, cap resposta. Fins quan va, ja la revolució estava a les acaballes, em va respondre tothom, tothom a l'hora... I vaig veure realment que era no era broma, que allò que veritablement s'havia tallat les comunicacions. Realment estaven, comunicacions. estaven incomunicats no? a nivell de, sí. de xarxes. I eh, quan vaig anar allà, realment la gent de la universitat em va acollir molt, molt bé i em va transmetre molt, confi molta confiança. Em van dir que, que això s'arreglaria. Tenia molta esperança de que, de que molt ràpid es retornés a la situació de normalitat amb la qual el turisme tornés, perquè això era un problema per als egipcis perquè el turisme realment és un sí, clar, dels ingressos no, no principals. Sí, la, la més important, no? I, bueno, doncs, uh, clar, hi ha hagut tota una sèrie de canvis al llarg del, de l'any 2011. Ara, en quin punt estarien? Uh, perquè, de fet, l'exèrcit encara controla... Sí. No, encara té, disposa de una, una parcel·la de poder molt gran, mm. no? Com et dic, eh, realment hi han hagut eh, molts canvis. Jo... Personalment, tinc esperança, en el cas d'Egipte, perquè és un país molt important estratègicament i, de fet, no és la primera revolució que hi ha en aquell país. Ja després de la Primera Guerra Mundial, quan l'Imperi Otomà va desaparèixer, els egipcis es van uh, revoltar contra els britànics, van fer aquesta primera revolució, no sé si va ser el 1919, penso. Va haver-hi una Constitució, en 1923, que bueno, es tractava realment de ser independents, de d'aquest colonialisme europeu. Després va fracassar una mica, els britànics van, van continuar allà. Als 52 va haver-hi la revolució de Nasser mm -hmm. i en aquell moment Egipte realment va agafar una, una importància mundial. Eh, Nasser, per exemple, va liderar el moviment dels països no alineats en un context després de la Segona Guerra Mundial en la qual tothom havia de ser rus o americà. Doncs es van inventar als països del Tercer Mont una manera d'existir independent i reivindicar una justícia per als seus països i una independència. Uh, què ha passat? Doncs? Aquest any molts canvis i ara mateix estem en una situació, com dius, la Junta Militar continua i alguns revolucionaris uh, manifesten davant del Ministeri de Defensa. Hi ha hagut uns enfrontaments molt forts, fa una setmana, i ha hagut uh, persones que hi han mort. Eh... Uh, jo vull dir que realment no és una situació, situació caòtica. Uh, en general, es pot visitar allà perfectament i cada país és diferent, cada revolució és diferent. I uh, jo el que defenso realment és que parlar d'Egipte per no barrejar-ho tot. Jo vull parlar d'aquest país, que és el que conec, uh -huh. i donar el meu, la meva opinió una mica per sobre d'altres països. Però Egipte realment va ser pacífica quan vaig anar a la plaça Tahrir. Era un ambient festiu, reivindicatiu, amb concerts amb eh, partits eh, polítics que bon, havien estat marginats durant l'època del règim i bastants canvis a nivell diplomàtic en aquest any que ha passat. Si sí, et sembla, Àlex, fem una mica de, de pausa i posem un tema musical que ens ha recomanat. És una cantant libanesa nascuda a Bahrein, no?, que es diu May Nasser. I el tema, digue'ns quin... Penseu que la traducció diu eh, lluitem contra la foscor. Molt bé, doncs no escoltem-lo que és una veu preciosa. نطهر الشجون جمالا والخير والامان جناحنا في السنابل جناحنا المنازل والحب في السنابل وكلنا في الحق وكل Molt bé, continuem conversant amb l'Àlex. Aquí portes una, veig una llibreta escrita amb, escrita en àrab, no? I que em sembla, em vas abans que aquí tenies una mica havies fet com, una, com un recull de les reivindicacions de, dels egipcis, no, durant la que les reivindicacions que tenien a l'hora de fer quan, bueno, sí, quan era la, la revolta. No? A la plaça Tahrir circulaven molts papers i manifestos i idees, i per exemple, a vegades jo això després ho he anat analitzant una mica, perquè clar, jo no sé llegir l'àrab així fàcilment, he estudiat una mica, però no, no tant. I circulava molts papers i molta informació de gent que volia expressar-se. Fins i tot gent, eh, per exemple, al final del document llegies eh, un nom i veies advocat. Mm -hmm. I de gent que tenia la seva visió del país, del que volien pel seu país perquè se l'estimen. I aquesta revolució, ja et dic, va ser nacionalista. Eh, i va, Hi ha un component també de, simbòlic molt fort, que és eh, l'unió de, dels cristians coptes egipcis amb els eh, musulmans. És un símbol d'Egipte. De I aquesta convivència mil·lenària és molt important, també. Perquè eh, ara que parles, treus aquest tema, sovint surten notícies aquí de, no sé, de la crema d'una església copte. La... Mm, ha succeït, sí. Com... Però uh, d'alguna manera tu creus que es magnifica això? Uh... Evidentment es magnifica perquè hi ha interessos de... de ja d'entrada hi ha una construcció uh, ideològica, una, una, una visió que tenim d'aquesta part del món que és completament falsejada. Uh, el fet de que hi hagi majories, uh, una majoria religiosa uh, de confessió musulmana no vol dir que, per exemple, durant segles sota l'imperi otomà, doncs hagin conviscut eh, jueus, cristians i musulmans des de sempre. És a dir, és a dir que ells mm. no han marxat mai fins no, de ara. De fet, aquesta realitat la veiem en molts països, en molts països àrabs, des del Però, Marroc sí, sí. fins I a... I són les primeres comunitats jueves i les primeres comunitats cristianes i que encara segueixen allà. Mm -hmm. o sí sigui, són dels primers cristians, les primeres interpretacions, fins i tot, per exemple, els coptes, eh, ells tenen la seva Bíblia que és eh, lleugerament diferent no?, de la nostra... Mm. Cal recordar, per exemple, el cristianisme va néixer a l'Orient i a l'Orient van haver-hi tres esglésies que van conviure amb l'església de Roma. Hi havia quatre esglésies en total. I amb el pas del temps, l'església de Roma va agafar la plaça de les altres esglésies d'Orient. Uh -huh. Però això no va ser perquè eh, per culpa de, de la gent que era musulmana allà. No, de fet, al contrari. Quan, van per exemple, el, els papes van, van fer les croades Uh, bueno, ja estem parlant del segle XI per exemple una de les croades que van fer que va ser tristament famosa va ser contra els cristians d'Orient van, uh, diguéssim canviar completament d'objectiu que era lluitar contra els, entre cometes infidels mm -hmm. però bueno, estem parlant sempre de la mateixa història el discurs agressiu i de, de divisió cap a aquesta regió del món és nostra, sí, és sí, aquest sí. discurs que nosaltres hem de deixar enrere ja d'una vegada mm. Perquè, bueno, això és una forma de dominació fins i tot inconscient, cultural, no? I que victimitza, també. I que doncs, aquesta part del món està sota la influència d'un discurs eh, que ells no els deixa tampoc de desenvolupar-se. Sembla ser que estiguin sempre amb el referent europeu mentre que no hem parat d'atacar-los, no? I, bueno, com dins, per exemple, les ciutats eh, de l'imperi otomà tomaren cosmopolites, mm -hmm. Es, és... que sembla que nosaltres ens hagim clau aquesta visió eurocentrista, no? de, de, de, la, de, de, de tot. Mm. tot ho passem pel mateix Sadà, sembla que nosaltres ens al centre del món. Inventat la democràcia, sembla que aquí vaja, eh, no hi ha hgut mai conflictes multiculturals quan Jo no sé què hem inventat, però en tot cas segur que la propaganda l'hem feta ben. Això sí, eso <laughs> ho l'hem i això, aquesta visió de, de, de fanatisme religiós, que potser sigui algú, si podem parlar justament en primera persona de fanatisme religiós, som nosaltres, no? Perquè... Bé, bueno, sí, no nosaltres no, però sí que el nostre passat, no? El nostre no? passat, no, nosaltres, nosaltres no. Nosaltres hem d'intentar aprendre no, d'això i que faci, formi part de la nostra educació, dels nostres valors. No, no podem deixar que l'inèrcia ens faci repetir els nostres errors. Mm. Però, clar, tampoc hem d'estar de, culpabilitzats no, no, tant, per no, la nostra història, perquè, bueno, la, la teva, teva història és la teva, la mm -hmm. meva història és la meva, la dels meus anys que he viscut, no de les de fa mil anys. El problema és quan aquests, aquests mil anys d'història ens estan canviant la manera de pensar nostra. No? Aquest és el problema. I, clar, estem parlant d'inquisició, és una cosa brutal, realment. Estem parlant del genocidi d'Amèrica, de, sí, d'expulsions, de, d'esclavatge, de... estem parlant de guerres de religions europees, sí. molt, molt, molt increïbles, no? I, I tota aquesta realitat de confrontació, de fet, per a mi la religió no és el tema al que vull parlar, però jo ho veig com un factor de cohesió més que de divisió a sí. mitja. La manera d'entendre la religió allà és una cosa completament natural. No es tracta de dir, mira, aquest és així, aquí. Recentment ja, ja, ja està havent un canvi i bé, bueno, això seria un altre tema que explica jo, no sé si em permets ara sí, voldria fer una mica de resum de, del que a, els revolucionaris de Tahrir van intentar explicar com les raons que van portar la revolució no? per exemple, jo ho tinc aquí perquè ho vaig traduir en l'anglès al castellà i ho diré en castellà i per exemple, primera l'augment dura, duradero de los precios i l'increment de la tasa de desempleo estem parlant de l'atur Segons, l'extensió de la corrupció de manera a controlar tota l'organització de l'estat. La corrupció. Tres, la disminució del rol d'Egipte en els assuntos àrabes i mundials i l'envejeciment del règim. Estem parlant de de de bueno, del de, rol històric que Egipte ha agafat, central, i que el règim de Mubarak doncs ha tingut un immobilisme a 30 anys que, per el mateix orgull i la mateixa història, la gent ja no ho entén. Mm -hmm. Que, que de cop i sobte de, de, de, estiguin eh, com a... No poden eh, ser protagonistes del seu futur, no? Ja no hi ha una referència, no? Sí, perquè tradicionalment Egipte ha estat el focus cultural més important mm. del, del, del món àrab, no? A tots els nivells. Sí, hi ha hagut un renaixement, fins i tot cultural mm. i lingüístic, a partir d'Egipte. I figures com Taha Gahosein, que va ser un reformador de la universitat, és una figura, per exemple, que va conèixer eh, escriptors intel·lectuals europeus, com André Gid, i altres, i uh, realment era un home sec i que bueno, constitueix un exemple, no? Ell va néixer, em sembla, uh, no, ara no diré, no, no sé on va néixer, a una zona rural, però va aconseguir ser ministre, i mentre que ell era sec des dels 3 anys, uh -huh. no, no, no podia veure res, no podia veure, I, um, i va arribar bueno, a, a fundar la Universitat Moderna d'Egipte i un dels escriptors intel·lectuals més importants de, del segle XX en Agui Marfouz, el mm. Premi Nobel. Hi ha hagut, veritablement, Egipte, és molt important. No? Continuem amb les reivindicacions. Eh, la domina dominació de los homes de negoci en les organitzacions estatals i la dualitat, diner o poder. Dir, que els, mm, la gent molt pobra, una de les situacions és que eh, la pobresa era en, endèmica, era una pobresa i un atur que, que realment la misèria ja tocava per als egipcis a un nivell... Eh, Entonces, que Son de las raons que van a aportar la revolución, sus razones sociales, realmente. Eh, la corrupción de la vida política y el bloqueo del camino a la formación de nuevos partidos políticos. Entonces, eh, es eso, entonces, la libertad de expresión. Falsear las elecciones de consejos municipales y asambleas populares en beneficio del partido dominante. Un partido ¿no? que, que agafa la plaza de toda, de toda la resta. La corrupción encara... Un dels temes també molt importants no? que van portar la revolució la consciència de que s'està fent un tracte de favor a l'estat d'Israel venent el gas 13 vegades per sota del preu internacional. No? Quan el, bueno, és un país que necessita desenvolupar-se no? encara. Egipte no és un país, eh, no, país necessita que necessita aprofitar-se no? aprofitar dels seus recursos. No? Eh, la idea de successió presidencial i la reforma de la Constitució per a lograr aquest plan, sucessions. Estem parlant de que, per exemple, Mubarak ja volia ficar el seu fill uh -huh. a la presidència del país. Això sí, és aquesta això en un, en un, visió patrimonial del poder. En un país amb una història, estem parlant de 6.000 anys, amb una identitat eh, tan forta, només per un exemple, per exemple, les fronteres d'Egipte són les mateixes avui dia que fa 6.000 anys. Això juga molt. En la, en la, la unitat territorial amb la, la identitat col·lectiva d'un poble, no? I, uh... clar que deu ser dels pocs estats sí, sí. postcolonials, no? amb una amb unes fronteres no irrealcionals, de... no? que no sí. siguin imposades per, la, per les potències colonitzadores. Exactament. perquè clar, els uh, colonitzadors han, han retallat el mapa allà, sí, sí, allà ha sigut anagafa del tiralliner, no? Mm. La carència de seguretat sanitària i la cancel·lació de tratamientos a expenses del estat. Es decir, que la seguridad social, pues, encara el tema social, ¿no? El deterioro de la educación que no satisface la demanda de la época moderna. La educación, ¿no? Eh, los bajos salarios, la depresión de la economía egipcia, la opresión de algunas clases de la sociedad. Es decir, que ya hay muchas pobres en cara, ¿no?, a aquel país, ¿no? Y, y no puedan surtir a esa situación. Y, por último, bueno, no sé, ya en Ankara, unos cuantos, pero bueno, la continuidad de la aplicación de la ley de emergencia y los constantes casos de represión de ese país, un dels eh, moments eh, culminants en el quals' bueno, que va, que si va fer que en, va fer néixer no, aquesta, aquesta protesta que va anar in fins a la revolució va ser l'assassinat d'un jove eh, egipci d'Alexandria que es deia Khaled Said mm, va ser objecte d'una brutalitat policial eh, increïble i molts eh, bloggers i molta, molts joves m, van començar a explicar la, la història d'aquest jove que un bon dia el van assassinar sense cap motiu. I aquesta brutalitat, aquesta repressió policial, ja era una cosa que no es podia... I, i una de les raons, doncs, de fet, la convocatòria del 25 de gener de la Revolució, sí que, com t'he dit, hi ha hagut tota una sèrie de protestes que van precedir, però, de fet, la realitat és que la convocatòria es va fer des de la pàgina de Tots Som, eh, Khaled Saïd. Uh -huh. doncs, eh, era una pàgina tan popular que va arribar a a fer la crida a la, a la, la revolució. Mm -hmm. mm. Molt bé, Àlex. Doncs, com la setmana passada, ens ha quedat una pila de temes pendents, però tu, eh, per raons òbvies, has de, vius a l'Ill, has vingut aquí a passar uns dies i... I bé, doncs fins aquí podem arribar, t'estem molt agraïts que hagis Fes. vingut al programa la propera. Gràcies. i que hagis repetit i moltes gràcies. Uh, bé, fins aquí el programa d'avui, us recordem que el podeu tornar a escoltar diumenge a quarts de sis de la tarda i si no a partir d'aquesta mitjanit uh, en el nostre Facebook Pas a Pas, i també us recordem un cop més la, el nostre correu electrònic, pasdatortuga.com, on ens podeu escriure per explicar-nos qualsevol cosa que, que vulgueu referent al programa. Bona nit.